Bé, eh, senyor Jaume Fraguell, president d'Òmnium Cultural, eh, senyora Maria Carme Buixader, alcaldessa de Capolat, senyors i senyors. Bé, amb eh, aquesta mica d'explicació que faré, eh, una mica en Carles Seuba, que és diguem-ne un dels tres que, que ha fet aquest documental, que seguidament veureu, mm, doncs com que ja ens coneixem de fa temps i tenim algunes coses culturals en comú, Uh, fa uns dies, doncs, uh, a partir de que vam fer aquesta visió d'aquest documental a Barcelona, que és com han dit que es va fer fa uns dies, Doncs em va comentar si avui volia fer una mica de presentació, més que tot uh, una presentació a uh, intentar doncs, uh, encaixar, doncs, uh, diguem-ne que mira una mica així, en desencaixar, encaixar la, una mica la, la cosa històrica del moment en què realment passen doncs, uh, els fets que relaten aquest documental d'una manera o altra per intentar doncs aquesta breu explicació que faríem doncs per centrar-ho històricament. Eh, intentaré fer-ho de manera molt breu perquè com han dit bé aquí l'important és, eh, és veure el documental. També he de dir que paral·lelament amb tot això amb el meu company, el Pep Rafar, que hem estat fent alguns, alguns treballs de recuperació històrica de la Guerra Civil des de fa anys doncs en aquests moments també quan, quan ens vam conèixer i vam parlar d'aquest documental també estaven fent una cosa sobre la Valldant que també s'està fent un llibre, hi ha una part de la Guerra Civil i també una mica es va, va diguem-ne associar una mica les dades i també doncs, ha servit perquè tots junts puguem intentar recuperar doncs, aquesta memòria doncs, que, que és dificultosa perquè durant molts anys eh, no ha interessat a ningú que sortís la llum. Bé, eh, d'una manera o altra eh, aquest documental hauríem de, de dir, eh, tot i que sigui venant el temps, que eh, tot bé, doncs, de, del cop d'estat que es produeix doncs, el 17 de juliol eh, de 1936 contra l'Ordre establert de la República. les tropes africanistes doncs, fan un cop d'estat. Bé, aquest cop d'estat, doncs, eh, diguem-ne que a Catalunya, gràcies a les forces d'esquerra i les forces sindicals, doncs, eh, és un cop d'estat que es pot arribar a parar. Però, eh, diguem-ne, que l'estat espanyol queda dividit doncs, en els dos fronts que tots esteu ben coneguts. I a partir d'aquí donc s'inici una guerra i Catalunya doncs, que queda de la banda republicana, com he dit gràcies doncs, a l'esforç doncs, sobretot de, dels sindicats i de les forces d'esquerra que actuen d'una forma beligerant i tot i que eh, la guerra queda lluny perquè queda lluny el front queda lluny de Catalunya doncs, evidentment arriben informacions perquè doncs, eh, diguem-ne doncs, eh, els, els milicians que van al front de forma voluntària i fins i tot les, les tropes de lleva doncs, arriba informació de cartes i es va ve el que va passar però queda molt lluny al front i també doncs no ara no es tracta aquí de, de monoitzar com tots sabeu també donc durant aquests anys de la guerra donc a Catalunya també hi ha una revolució paral·lela una revolució perquè les, les, les forces més es doncs donc volen a part deten guanyar la guerra volen fer la revolució tot això donc fa que arribem doncs la doncs, la batalla de l'Ebre, que és la batalla crucial, en què a partir d'aquí doncs, ja eh, és la gran desfeta i per tant ja eh, els topes franquistes doncs, eh, es fan un passeig ja per Catalunya. L'únic que es tracta és de que els republicans intentin que l'abans no sigui molt ràpid perquè donguin temps de fer una evacuació ordenada i que els civils puguin marxar doncs, cap a l'exili. No, no els hi queda més cosa. Centrant-nos en el tema més concret, doncs, eh, per ocupar Berga, l'exèrcit franquista avança una mica per situar la situació, avança per dos per dos plastos, avança per Solsona, bé per Solsona, i també puja per, per Llobregat. L'exèrcit republicà havia col·locat diverses línies de defensa per hostilitzar l'avanç dels franquistes i donar temps, com he dit abans, el replegament de les, de les seves pròpies tropes i donar temps a l'evacuació de, dels civils. Un dels punts on els republicans van presentar més resistència va ser la serra de Nonet a la Valldant, on es van atrinxar i van col·locar bateries per bombardejar els franquistes que venien per aviar. Els franquistes no només els bombardejaven per terra, sinó també amb una avioneta que sobrevolava la serra. L'exèrcit franquista nacional va fer una operació d'encerclament, per una banda hi havia els que bombardejaven des del torcelet d'Avià i per l'altra una columna que pujava pel llobregat fins a col·locar-se a tocar mateix a la casa de Nonet, al flanc sud de la serra. A més, una altra columna va pujar per la muntanya de Caral fins a Sant Pere de Madrona per dominar també aquell flanc. La resistència republicana va durar un dia. Era el dia 1 de febrer del 39. Aquell dia a la nit, les tropes que havien arribat fins a la casa de Noet van prendre les posicions de la Serra a la sal i l'endemà, el 2 de febrer, els franquistes van entrevergues sense resistència. Aquest és el teatre principal de les operacions, però els franquistes van preveure que la carretera de Sant Llorenç també podia ser una via d'escapatòria pels republicans i que si no dominaven les zones altes els republicans els podien causar alguns problemes. Per això, mentre uns avançaven per la carretera de Solsona, uns altres avançaven per la muntanya. També a Capolat hi van haver soldats republicans que van oposar resistència a l'abans dels franquistes. Això en el documental queda molt clar, aquests combats que hi ha per aquestes columnes franquistes on els, on els republicans suposen i on es produeixen una sèrie de morts i, eh, i assassinats. De Capolat els franquistes van avançar per la muntanya cap a Caral per naturalitzar l'exèrcit republicà que hi havia apostat i quan els van haver fet fora l'exèrcit franquista va establir una caserna de l'exèrcit al mateix santuari. Eh? Això ho queda clar perquè com vostès veuran el documental eh, alguns dels, dels detinguts doncs, eh, que hi ha doncs, a Espinalbert que eren d'Espinalbert i Capolat i d'altres llocs els porten aquí a Caral els franquistes i aquí és com vostès veuran on els assassinen. Bé, aquest documental parla d'uns fets que es van produir cap a final de la Guerra Civil. Es tracta d'una sèrie de morts, moltes morts, a mans de l'exèrcit franquista que avança imparable per la comarca de la Berguedà. Si mirem el tren de les operacions, sembla estrany que aquests morts es produïssin en una zona relativament apartada a les vies principals però avançava el front. Els fets que relaten el documental passen a una zona compresa entre Capolat, Espinalbet i Santuari de Crau com es pot comprovar, no es tracta de cap via de comunicació important. És lògic que en una guerra hi hagi baixes a causa dels trets, les bombes, combats. El que no té explicació és que, passat el front i acabades les operacions bèlriques, en el transcurs de només cinc dies es produissin en el territori que hem esmentat tantes morts. No van ser causades pels combats. No hi ha hagut temps material de celebrar judicis. Potser tot s'entén millor si es té en compte que no només els van matar, sinó que més no van permetre que els enterressin. D'aquí el nom encertat del documental, desencaixat, sense caixa. Han passat 73 anys des de que es va acabar la guerra i encara queden molts punts foscos, dels quals s'ha parlat poc. Aquest és un d'ells. A testimonis dels fets i familiars d'alguns dels morts expliquen què va passar. Bé, per acabar, vull felicitar els realitzadors del documental, Carla Seuga, Irem Escritsche i Tomàs Muñoz. I l'alcaldessa de Capolat, Maria Carla Buixerer, per la manera de tractar el tema i, com no, reconèixer la labor de recuperació de la memòria històrica que han fet. També d'una manera especial i fins i tot emotiva, tot i la tristesa dels fets, reconeixer la valentia i el coratge dels descendents dels assassinats. Segur que aquest exercici de memòria ha de servir perquè fets com aquests no tornin a passar veïnes. Moltes gràcies.